Олександр Олесь, «Чари ночі», лірика. Видавництво «Радянський письменник», Хиїв, 1989 рік. Читає Ігор Мурашко. Кличте калік і дітей понесіть, Встаньте в горі на зруйнованих мурах, Землю святую сльозами зросіть, Тихо заграйте на рідних бандурах, Небо свої каяття принесіть.